«Як він вам?» «Здається, вже звик до нових господарів». «Хуліганістий», – відповіла вона, – «зовсім не схожий на кімнатного пса».